Het ooit een gebeurde in jou leven gehad, wat jou leven verander het? Daarde gebeurde wat jou verander en jou wereld op sy koop draai. Hierdie verhaal handel oor soe opnemen van verandering. Die persoon met wie ek onderhoud gevoer het oor een belangrijke gebeurde in hulle leven is oor Henry Slammer, wat bekend is as een bezigheidsman en oud-inwoner van Wellington, wat vir jaren sy eerskoeneersteel wankel besit. Hy hersteel ook self Sy skoeneherstelwinkel is gelewe in Fonteinsdraad. Wanneer jy in Oom Henry sy skoene winkel instap, is dit skoene net waar jy kyk, maar die atmosfeer is heel wat kalm. Mensen vertrou Oom Henry en los hulle stik in die skoene om met die wete dat hy dit sal herstel. Mens so dat Oom Henry sy belangrike gebeur in sy lewe is, toe hy sy passive skoene en herstel daarvan gevond het, maar dis gaat die geval nie. Alhoewel hy lief was vir wat hy doen en passievol is oor sy talent, is die belangrijkste gebeur in oom Henry sy leven, doordat hy tot bekering gekom het. Oom Henry, bes Henry beskryf sy bekering as een van my wonderlikste tyd. Volgens oom Henry het die gebeur plaas gevind op die berg waar hy alleen kon wees. Oom Henry beskryf die oomlik as een oomlik waar hy vry gevoel het. Voor my was het goed om te zien hoe Menderie sy gezicht opjadert toe hy praat oor die belang, belangrike gebeurde of hy hernering van hom. Ek het allerhande emoties ervaar, blijdskap onder andere, omdat bekering een van die beste dinge is wat met ons kan gebeurde. Ek het dier Menderie sy story geïnspireerd gevoel omdat ek een jong mens is en Menderie self jong was toe het die bekering gekomen is. My kunstwerk is a weerspeeling van oom Hendrie sy herhundering van bekering. Die bergobie stoel verteenwoordig die plek waaruit bekering gekom het. Die kleer wat ek in my kunswerk gebruik symboliseer ook die mooie van die belangrike gebeurde van oom Hendrie, vooral die zoon. Dit verteenwoordig nie net Wellington sy so warm zoon so nie, maar symboliseer ook die lucht wat oom Hendrie in sy lewe ervaar het, die oomlik toede heren in sy lewe as saligmaker en met.